Salme 9, til Dirigenten på ben, en sang med musikledsagelse av David. Jeg vil prise dig Jehova, av hele mitt hjerte. Jeg vil forkynne alle dine underfulle gjerninger. Jeg vil fryde mig og juble i dig, Jeg vil synge og spille til pris for ditt navn, du den høyeste. Når mine fiender viker tilbake, skal de snuble og gå til grunne framfor dig for du har tatt av min rätt og min sak. Du har sittet på tronen og dømt med rettferdighet. Du har refset nasjoner, du har tilintet gjort den onde. Deres navn har du utslettet til uavgrenset tid, ja for evig. Du fiende, dine ødeleggelser har for bestandig fått sin ende, like så byene som du har rykket opp med rot. Omtalen av dem skal visselig gå til grunne. Men Jehova skal sitte til uavgrenset tid. Till dom grunnfester han sin trone. Og han skal dømme det fruktbare land i rettferdighet. Han skal holde dom over folkegrupper i rettskaffenhet. Og Jehova skal bli en sikker høyde for den undertrykte. En sikker høyde i trengselstider. Och de som kjenner ditt navn skal sette sin lit til dig, for du forlater slett ikke dem som søker dig Jehova. Syng og spill for Jehova som bor på Sion. Fortell blant folkene om hans gjerninger, for når han ser etter blodsutydelse, skal han med sikkerhet komme dem i hu, han skal visselig ikke glemme din nødstiltes rop. Vis mig din gunst, Jehova. Se min nød for voldt av dem som hater mig, du som løfter mig opp fra dødens porter, så jeg kan forkynne alle dine prisverdige gjerninger i Sions datters porter, så jeg kan glede mig i din frelse. Nasjonene har sunket ned i den fallgrav de har laget. I det nett som de har gjemt er deres egen fot blitt fanget. Jehova er kjent for den dom han har fullbyrdet. Ved sine egne hennes virksomhet er den onde blitt fanget i snaren, Higajon. De onde skal vende tilbake til Sjeol, ja, alle de nasjoner som glemmer Gud. For den fattige skal ikke for alltid være glemt, heller ikke skal de sagt modiges håp sinne gå til grunde. Og reis deg, Jehova. La ikke et dødelig menneske vise sig å være overlegen til styrke. La nasjonene bli dømt framfor ditt ansikt. Inngi frykt i dem, Jehova så nasjonene kan vite at de bare er dødelige mennesker.